А Лисенків і вдома дівати нікуди. Приблизно з такими думками я постав перед Козуріним, але висловив їх набагато стисліше. Все, гаплик. Більше я за цією дамочкою не ганяюся. Можете заспокоїтись, капітане Сміян, втішив мене Козурін. Одержав на наказ припинити нашу роботу. Завтра ви з майором Михном відправляєтесь на збірний офіцерський пункт у місті Вальдбрюль, я, зрештою, особового складу повинен прибути до Хемера, щоб підготувати звіт. А Попов, розгубившись у цій несподіваної новини, геть по-дурному спитав я. Попов залишається в розпорядженні англійського командування. У нього ж виклик до СРСР. Немає підтвердження. А моя робота в польських таборах? Все звертається. Накази. Козурін смакував слово «наказ», так ніби це він командував нашими душами і тілами, а не якісь вищі сили з Берліна чи із самої Москви. Хай повтішається. А в мені ж зродилося все, що я вперто заганяв на саме дно серця – спогади, сни, туга, розлука. І фронтовий вірш «Малишка», так часто повторюваний мною під свинцевим небом війни – ти і знов мені снися на стезці гіркої розлуки синім лугом, ромашкою, птицею з канівських круч. Так візьми ж мою кров і візьми моє серце у руки. Тільки с нами не муч і не випитим горем не муч. Невже побачу незабаром маму, Оксану, свого маленького братика Марка, якого вже й геть забув? А тим часом треба було збиратися, хоч для військової людини це зовсім просто – Став, струснувся і вже готовий. Попов пропонував мені взяти його цепелін, а я подякував за щедрість, але відмовився. ласий шматок. Перший наш генерал, якого стріну, негайно конфіскує машину. І вандерера, мого власного трофею, я не став брати, хай бере кузурін. Ми з Гаврилом Панасовичем звалили своє манаття в старенький чотирициліндровий мерседес. Машина досить надійна і нікому очей не дертиме. Козурін розвів плачі, що коляда вкрав його колекцію пістолетів, виміняних за каву, звісна річ. А я відчепив от пояса свій шістнадцятий зарядний шкодівський, простягнув Шпендрикові. «Бери!» «Бери. А ти ж як? В мене ще є Вальтер. Тримай, поки не передумав. Та мені і стріляти більше не доведеться. Мати хвора, малий брат. Пишу рапорт». Увільнююся з рядів і вчитися на агронома, за порадою майора Михна. «Агрономи ж не стріляють. Стріляє вже ти, Козурін. На війні не стиг, відведи душу хоч тепер». Козурін охопився за пістолет обома руками. «Ну, дякую, капітан Сміян. ніколи не забуду». А в цьому не було сумніву. Цей Курдопелек тебе ніколи не забуде. Почне з того, що сяде в хемері під крильцем у підполковника Дураса і понаписує на всіх нас такі характеристики, що закрутить і в носі, і в печінках-селезінках. В Коли ж видається, що не досить, то просигналізує своєму дядечкові, від якого й муха не сховається. Та мене їм не вскупти, фронт з першого дня війни... Рани, ордени, що мені Козурін, що мені всі тилові генерали, адмірали, а ось Гаврилом Панасовичем тяжче. Ви хоч Козуріну нічого такого, як ото мені? спитав його коли ми вже їхали до Ельби. Він довго не відповідав, обізвався, коли я вже й забув про своє запитання. Переконання не розсортовується, як Кременчуцька махорка. Оці для сміїна, оці ці для козуріна, оці ще для когось. Переконання мають єдину ознаку або вони є, або їх немає. Та невже ж ви могли говорити козуріну те саме, що й мені? Не пам'ятаю точно. Говориться завжди як, при нагоді, коли випадала нагода, міг щось і сказати проти шерсті. А цей же гад нічого не забуває. Оце десь зараз сидить і строчить характеристики. Наше щастя, що ми його випридемо. Поки він там понашкрябує, та поки пустить свою отруту з слідом за нами, вже ми будемо вдома і чхатимемо на нього з високої церкви. Ось тут ти помиляєшся, капітане, – зіткнув Гаврило Панасович, – і помиляєшся глибоко. Належні папери в нашій державі літають, як сталінська авіація. Найвище, найдалі, найшвидше». Коли ж папір запізнюється, тоді вступає в дію принцип: не папір жде чоловіка, а чоловік повинен ждати паперу. Перебільшуйте, говорила Панасуюча, заспокоює я його. Перебільшуйте. Та й що нам тепер папери, якісь, коли Німеччина зостається за плечима, а попереду.